صنا سبحا من الشرفان الوجيم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سبحان ربيك رب العزه عما يصفون والسلام على المكرمين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري سلسلا شروع شوهيو 13 هفته د سیرت, سیرت معنی او د سیرت د کتابونو یاد سیرت د لیکلو اندازونو افسانه د نن مجلس کې د سیرت موتاریخ یو گونه نه یو د سیرت مقاصد و فائد دا سیرت دا و دا او فائده د سیرت سیرت سماسته او سفایده دا چې سړی وای کی ځان ته او تم یو اهم عنوان چغیتا ا سیرت وای د سیرت ک دا یو عجیب بې حل سیرت دیم کا وخت او نور د عربو جغراکیو محل وقوف پدیسره باندې سوال جواب موشي چې نبی علیہ السلام عربو کې او بیا مکه کې ولې مبعوث شوه تعالی رحمت بیا دغینا باب دا عربو نور احوال هواه آئنده کې لسی دمو چې کوم خبري شروع کړي یو درې ونانات تیر زمریو شلاندل دوی ادرې بہت سويږي او داسې ونان دوه درې نور د اصل کې د سیرت دغه غريم په پہلو سره تعلق لري یو مونږ سیرت نه د فقهي سیرت د فقهي سیرت سره سیرت په حقیقت سره کوي برحال د سیرت دا مطالعه او دسیرت دا دیفن او ایلم او دسیرت دا ازدکڑے خائدہ صدا مقاسی جسی بزدی اوغٹ مقصد خدا رئی چه اسلامی حقائق ہے اسلام چه کم حقائق دی اصول دی زوابط دی احکام دی کم نظام دے دا اسلامی حقائق نظریاتی طور پوین آباد ده نبی علیہ الصلات والسلام په حیات طیبه کې عملی شکل سره کتل دا. دا سیرت ماکسد دی لاندو الفاظو کې دا مطلب شو چې یو دی مسلمان اسلام چې سوي دی پدې عقیده ساتل خو دویم د اسلام چې سوي او پدې ایمان عقیده لرلو د عملی شکل نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د عملی په ډول شکل دا مطلب د قران لقد کان لكم پی رسول الله صلی اللہ و علیه و سلم نو اسلام وزارت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل اوس د سیرت د اسلام حقيقي او عملي شکل په څنګهي د سیرت نو باندې شي کوي او د نبي عليه السلام په حياتي طيبه کې مؤمن وګورو او مسلمان خو څه کې چې عام مسلمان دا پاره ا عام انسان دا پاره وه وم د نبي عليه السلام په د حيات او اوس وکي داګه دا پرم سړی سملاوی عام انسان دی مذهبي دی کنا مسلمان دی کنا لري هر څوک چې انسان داغه په نبی رسول الله مثلا ایمان لري کنا لري خو دا نبی نے سلام غزندګیه او حیات طیبا د دقه عام انسان دا پرم یو بهتري نه مونږ کې دی د مسلم و غیر مسلم دارو دا پارو سنگره ایبانیز خبره کن او دا بده ده غط مقصد چه موی دا دقیقه دی شیمش دا نبی علیه السلام حیاتو ایبانیو عملی شکل ده دا جون رولو او د اسلام په اخکامو دا عمل کولو هر انسان که غم مسلم غیر مسلم ده غم مذہبی ده غیر مذہبی دا هر انسان دا پائش ده چه زدی او کامیاب زندگی ده رکم او وز چھ دنیا نظام نشی کامیاب نشی اس دادا یو مسلک او مسلک رہنمای لیڈر ہم د اغواڑی سیاسی لیڈر ہم د دا اغواڑی کاروباری ہم دا د اغواڑی دکور مشریم د اغواڑی هر پہیو هر شوبہ زندگی سره چې تعلق ده دا شیدا پائشه چې د پر خپل پیړ زندگی د میدان کې کامیاب شي دایواز د دا مسلمان پائشه نه ده غیر مسلم پائشه او څنګه کاری اشي دا دابا دا پاره دا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بهترینونه کولی نشي زکه دغه نبی رسول الله کوس شيثم ده سورخه شي دنیا تر اغلې هغه لیدران دي حکمرانان دي غټ خلک دي د مذہب خاوندان دي کرم چايده دنیا نزي نه ایدا افسوس خړې رايچي ژوندگي عمر لغو کارون ډیر او زتي دنیا نزم نه اخلو مقاصد کی نیمګړي awane تر دې پوري सिकندريه اعظم شي ورته وي دنیا قبضه کړو و وي چې کلمړ کې دا غمدار ارمان کړو اراده تر ټولي دنیا او عمر وبخوام خدای صرف محمد رسول الله سلام دې چې کړه دنیا نزي نحجه الودا کې یو اعلان کړي یو قربنا قران نازلې دې اليوم اكملت لكم دينكم دین پوره شو او نبی علیہ السلام خپل یو اعلان کړو اے خلکو ما چې سویل غوستل ما چې کول غوستل اما اوه ما اوکړل زما پزړه سره مان پاتینش دا یو کامیاب بریین انسان دنیا کې نبی علیہ السلام تر پیغمبري د هيئت نه هټ کړ انسانیت یو کامیاب کریم انسان نو دا مسلمان سکي او غیر مسلمان د پاره ما د کامیاب ژوند کې پیرولو د پاره نبی علی السلام یو رول ماډل دی چې ایمان په مثلا نړیهم مسلمان منی مانی مانی دایله دا وضاحت تاسو د نبی علی السلام په زندګۍ داس نظر واچو مختلف پیروغان نبی علی السلام چې کله پیداش نو لاری د پیدائش څخه مخکې وفات مورې د پیدائش څخه وخت پاتې نګه پرورشکو سکال آباد اغم دنیا نالاج یو یتیم و یسیر بیدگا یتیم و یسیر چی رکھ پر زندگی ابتلاو شورو کئی نو دیر دا زیرونے کئی یو پہلو دا لین دینو د مال و دولت و دا حالت چې چی گڑ سرگی بڑو سرون نشورو شور بیا پردین مال اخری و اغیبان تجارت کو یوڑی ہے سبی دلکه د زیرو د سٹارټ نا قدمه رستل خو بیا وروزه چې واخ راجی چې خپل سرمایه پیدا کی او بیا هغه سرمایه قافلې لا بلور بل کيه او د دره پارې چلې او د درور کې پیسې د نبی علیہ السلام د تجارت چې دبل پز یو نو دا مکه مککمو مو هر کوی نبی علیہ السلام بیا مدینه کې تجارت نه لیکل سي نه لکه سیرت منا خبر ورک نبی علیہ السلام بیا خپل په خود نه لیکړي د کدنغه وو د 12 و د اسلامي ریاست جوړون ازیاتو چې هغه هغه توسګارې ده نو خپل پیسې انویسټمنت کړو دا به جوړه دا به د دنیا په اعتبار مې شړې ګوري نو د ټېر سٹارټ نو ابتدا نه د دنیا د مال په اعتبار پرمذا مذا مذا پک پروخو درې دی نه دا دې یو انسان دا لپاره کوم مسلماني غیر مسلمي د نبی علیہ السلام د زندگی ته په پیښو کې د کامیابی د مال او تجارت کاروبار په اعتبار یو به ترين نمونه نو خپلنده اشاره پر د سیرت کې قتل ورډه انتبه بیا تفصیلات راشي دغه بل وګوره د نبی عليه السلام ژوند کې دمه خبره چې مسلسل د جهاد یا د وخت چې موږ کې وردا د منځو د دعوت کولو اجازه نه لری او بیاد مسلسل جدو جہد و محنت پہنے پی جکے پہ مدینہ کی ورکوٹی ریاست نوخیز ریاست وجود ترہی سے دیر ورکوٹی اپنے رئی دی اور ریاست و نبی علیہ السلام بیسیت سربرا ریاست و ملک ہو تقریباً بیس ونا بائیس تیس سال کے بائیس تیس سال پہ لگم و کله ما زمانی نړی کې لیدل شي دا ورکوټه ریاست د نبیع رسول الله محنت او حکمت او بصیرت سره دا لکونو مربا میره تا ورثه سره پرایښیلی دوی ملک او د یو ریاست او د سیاست میدان کې کار کوي ان کی شریعت پاړې وړي ریا نمونه د چې نبیع رسول الله کم وخت څنګه د حکومت او د یو ملک سربریا جوړيږي او بیا دا همونکه دون وی ترقی کوي کوم وخت کې او ډیره به د اینمو نه دا راځي دا نبی له سلام یوبله په دې وديواله سلام چې زموږ په اړه نه مونږه دا نبی له سلام په منتشر قوم او هغه خلق چې د بل دښمنانو په منځ کې د دې نبی له سلام په mehnat باندې د دی یوب سرپلاره نخلون کی دایوبل یو ته تي خلک اغا پدې ان خلاف سره غړون غړم جوړ شو چې قران تذکرہ کې دی پاسبحتوم منې نعمت یخوانا او دایوبل د سربې شمنان بل سر په سفر کې په هزار کې په ترستخان یوبان د خراسان په روټ ښورل شو دایوبل غمقار او دایوبل حمدتو دا د یو قوم د اصلاح كون کې او د منتشر قوم د متفق کولو لپاره یو ګستری نومونه ته کېدل شي وس پیغمبر کمه لار اختیار کړی ما یعلو پر وسیرت کا تلغای دا غلاندې لاندې اشاره کوي سم خاصیت دی صفای دی د سیرت د نبی صلی الله دا کوم یو بل په کوم کې دال چې د نبی علیه السلام د کار او مهنت کوورا هغه خرک چې پیغمبر د سر دشمنان نه دومره جرالو واکه راځي کنه چې د سر کټولو د په روان دی ته تاسو د سر دشمنان د نبی علیه السلام هم نواو هم مشن ارے یو لیڈر د لپاره او دای د لپاره چې دشمن له څنګه خپلای دی یو محترمین نمونہ دا که نبی له صلتو و سلام یو بل کامیاب پهلو او دا قوم لیڈرانو د لپاره داعیانو د لپاره مسلمینو د لپاره ټریو عجیب پہلو دی چې په داعیانو کې په لیڈرانو کې پر رہنمایګانو کې کامیاب اګړ لکی چ هغه څه د قوم نوځوان اکثريي تور ورپښی شي نوځوان قوم ځکه دوی د ملک او د یو ملک د زندگی په ګډولو کې انقلاب کې کردار دنه نوجوان نسل دی خو دنه ګیره اسلام حالات چې سړیو ګوري نو د اولې ورځې نو حالت تر د مديني دوره او مدینه کې هم وکټي شي تمام نوځوان ورپښی شي او وقتر شدیق رضیلان ها تیزا او باسا سرا دیو چه اغلقا وقتی عمر سین تیشتتیش سار عمر دی دبا تیزا جو نی کنی چه دا مشر دیئی خوددینن دیخوا باقی خلپی راشیدین امر رضیلان خودوا نوجوان دو بیت مین چه اسلام رو بیت مین دارن قسمان رضیلان بیت کل نوجوان دارن نورگن صحابا دچو امر د کارا دچو گلس کارا دچو عطلس کارا در دې چې مکه کې نبی عليه السلام راغله را. او مکه فتش وو او خلابه واپس ته نو د مکه کم امیر او غورنار چي مقرره کړو د عمر 17 18 سال 17 سال بیا شروع وایي مدینه کې اسلامي ریاست مقرر شو خو شه غورنارانو دایان لګیل ماز بن جبل رضی الله مبارک چې نبی عليه السلام یې منته غورنار او دایې حیثیت لګیل شنو مردي 17 سال 17 سال نبی علیہ السلام د اوسامه ابن زید رضی الله خو یو سریه برابر کړو جهاد دپا دا سبق یاد چې نبی علیہ السلام مرځ وفات کې اوسامه لګيو لاندې قبیله طلال شه جهاد وکه او داغه پر کمانډ کيلان د امارت کې سوق دي او وګور شېخ ده مشرحه مری فاروقه هر هر سوادی دغه وقت د اوسامه عمر سومره چې دوی جهاد انیر د کمانډر ده سترہ اٹھا رسل نوجوان خو بدیت دی د دائیو دلیدر دا راو دل احنمال پارا چھ نوجوان نسل سنگزان بسی کی نبدی که کامیاب ترین شخصیت محمد رسول صلی اللہ نوجوان نسل پسی کڑی دی نسل درنده نگلیده صلی اللہ علیہ و سلام استقلال و عزم چھ دیو جیدر و مشرود عارم و دائید پارا سمرا استقلال و عزم بکار دی اکھ دیر واقعات کی خویو لڑ. نبی علیہ السلام اعظم او استقلال دې ځای نه معلومي یو واقعي اشاره کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مکه کې دعوت کړي او دغو تو دشمن کسان و سر سربرګړي دغو تو دشمنه مخالفت انده هيزیا یو څو کسان دغو تو دشمن و سرې او ابو طالب د نبی علیہ السلام ترونو په پختو غیرت په ولال سرداران په با بار بار دله راتللو په یو مقوله رااله ورته نن جمع دې دروار دې کا تبانه به تانيه خلقوي تر نيشت نو وسوسره دشمني کي يا وته نقصان رسي له پوي نبياله سلام دي روغس نبياله سلامي روغس ووتالي سرداران ناز ويراله دي شي وي وي شي وي اي ور تا خپل مطالبه پيش وکوي ته مشريقي دولت واري دا واري دا واري مونږ متا نه خبره کي ید دا انداز مکاورت مکاورت مکاورت با نبی علیہ السلام میدان شما ہے پدی که ورکا بوطالب وی تره چه خیر صدق گونتے گزارا و گونجائش پیدای نو نبی علیہ السلام تره تاقا وقتی وی چه زدتم و سراشا لکه تره ده اونوی دیوزه وقا اتو خیر تم و سراشا خدا دا قسم پا اللہ که دیمال دانور راکوس کی اولا اس کی اولا اس او کې را کی دغه خپل خبرونه شاته کیږي ګمن تر دې پوره چې یا تمام عرب زیر نګوم شلي مسئلے ته او د میشن دا او یا د نړۍ نه ناش تاسو نړۍ ازم استقلال چې تمام دنیا مخالب ده او د پسي روان درې سرور کسان دي دای وسنی یو د کې و لیکي بل ز کې و لیکي نور پیغمبر ازم استقلال ټول دنیا بیا مینه نه یا بس دنیا نه دا ازم استقلال نور په وګان لکه در نبی علیہ السلام د سیرت مطالعه یو مسلمانیو او غیر مسلمانې په دغه سیرت چې مطالعه وکارل د یو نوجوان نمونه شړی ته مخه ترای شي د نوجوان لپاره چې څنګه صفاصو تر کردار والا ژوند پیغمبر تیر کړی نوجوان لپاره یو بهترین نمونه څنګه ځوان وره دغره د یو معلم او دای لپاره دا د دا نبی علیہ السلام د سیرت مطالعه چې نبی علیہ السلام په څنګه حکمت سره بصیرت سره تعلیم او دعوت کړو الله تعالی ته خلق را بلي او بیا داقدر غواړي چې نبی عليه السلام بل پورا قوت او پورا صلاحيتونه د دعوت د پارا سره صرف کړي یو مخریز د ايده پرېولې عبادت اولینم نمونه درنګ یو شړې د تلغواړي چې د الله عبادت گزار بنده سره جوړ شي مې یقینا چې محمد رسول الله سلام یو بهترین عبادت گزار بندو هغه نبی عليه السلام سیرت د پههلی شړې کې تش دار ابن ابي یو صرف دند از ګوري چې د خپل اهل او عیال سره پرولتوب زندگی سره سنگته رکی د محمد رسول الله مو ګوري دا یو پلار د خپل اولاد سره مینه محبت سره سنگته پیش راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا تلواړي یو مثالی خاتون چې هغه د خپل خلی سره خبرtau کوي اره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د حکومت سر سربرانا جاغا پډېر مهارب سرا انته حکمت سرا د ملک نظام څنګه چړي محمد رسول الله سلام که تی یو ماهر فوجي او سپه سالار او زریق سیاستدان او لیډر څنګه یې علي محمد رسول الله سلام وکړي بهر حال کمه کمه په پېښني وایي خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت دا تمام څومره په هلوګاني دا امت ته پاره او دارای دی یو مسلمان یا غیر مسلمان لپاره د یو بهترین نمونه کیدلی شي نو د سیرت مطالعه څخه ضروري او اهمه بعد شولا چې سیرت باندې کتابونه نو د سیرت دل کتابونو خدونه له لوري فرشته چې سړې کم کم کوي کمونږه بیا شو یو راز لګیو په سیرت باندې او کتابونه صرف خوې مطالعه یوه رسيه کړی یعنی رسول الله د سیرت سره عجیبه علم باندې تیر ځلم ما ویل چې څنګه د قران مبارک نبی علیہ السلام فرمایلی چې لا تنقذی عجائب او عجائب نقدمي دا مهو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت امر احادت نبی او سیو دارنګ یو فن اویلم سره نه دی معلوم سورل سوا کالو چې کل بکیه خدمت نه نبی نو په هیګان راوست په هر حال دسي سیرت نگار نشتا شلسل شلسل جلدا شلشل جلدا دیش دیش جلدا پوری په سیرت کېږي شي ودالعنا صاحب مشهور عربي اردو او بیا د امام موږ کې د سیرت بنیادی غرض دو په هیلو غوښندل یو واقعيتي سیرت ده چې د واقعي په شکل بکیده سیرت نه دا غي دوه یو د نبی عليه السلام صاحب محبت پیراکی او دویم دی چې د واقعي سیرت نبی 28 تو استم بحث کولی شي نو پر پهلو دا ایستي خو سیرت چې د واقعاتو نه سره سره د نظام په شکل دیو جنہ کتابونو د سیرتن په دې دوه تقسیم باندې درسينه سواقیاتی او س فقیاتی واقعیاتی کتابونو کې د عربای او س د فقیات کې انور امول دغه چونکه عام عوام ناسینو ورته کتابونو تذکر به وا واقعیاتی سیرت کې مشهور سیرت د نبی علیہ السلام چیرې نو آغاز سیرت د ابن هشام سیرت د ابن هشام دا مشهور سیرت یو جلد ملایي عربای دا واقعاتی پر حمیل آوری کیا بل سیرت تا سیرت تا ابن کسیر ابن کسیر عربی کی او سیرت تکلے تفسیر ابن کسیر واحد عربی مدارج النبوت وی دا شیخ عبدالحق دے نوی عبدالحق عالم اندوستان تیر دا مدارج النبو مدارج النبوت اردو کی سیرت النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشهور سیرت درې جلد کی کوم زیات کوم چاپ کی دا دا شبلین عمریا او د سلمان ندوی رحم الله کتاب استاد چدول استاد شروع کړو بیا شاگرد مکمل دا یو بنیادی سیرت ته ودو کیو ډېر مشهور سیرت ده شبلی او دا سلمان ندوی دا سیرت واقعاتی ده ولیکن دا چې د دې دا اورنه جلډیر مفید ده ډېرې شیبه خبرې یا دمو استشہیخي مې اعتراضونه او د هغه دا غران په اردو کې بیا ډېر غون کتابونه د سیرت دا مو سره شي کم د لای بیرې لستې نو پای کتاب تقریبا په مختلف پهلوګانو سدسلون زیات عربي اردو سیرت کتابونه شته تقریبا وړې لساري غټې مو واقعياتي او دارن شه او سم چې کم د سیرت دا درس ما شو روکړې تقریبا س اربي اردو لسو نه زیات کتابونه صرف مازان دي نه دا, دا غي خلاصه تاسو ته وې د تقریبا دوه ورځې موادیاو کم نه یې ترتیب ورکون تاسو ته خلاصوږي باره اردو کې عام یو سیرت ته الریح المختوم عربي کې لري شعر دی اردو کې ترجمه شوی دا هندوستاني عالم دی سفیر الرحمن مبارک پوری دا ایوارډ ته پدوانه ترلاسه کړی ارحیک المختوم دارنگ بل سیرت د مناظر احسن گی لایي سیرت خاتم الانبیا د ډیر خشیت دارنگ ذکر رسول د مولانا عبدالمجید دریابادی دارنگ سیرت رسول کریم مولانا حفظ الرحمن د هندستان عالم ده دارنگ سیرهت سید المرسلین دا یو عالم دې د پنجاب نومران ځهن نه نو فلاریه د شاکر شاکر بکراجی دغره نور دشي ډیر کتابونه کم کم بسړې وې د مفتي شفیع رحم یو والار رسول الله درنګ دا, دا سلمان نقی سیو یو والار رسول د کې دا سړي مل را زکریا سیو ورکی یو والار رسول الله سیرهت حوالی سلام اشفلی تان یو رحم الله <سؤال> بدی کی رساله اسلام دیر وی سیرت کتابونه تقریبا ما خو حواله چرته پیدا کړه او شیخ ازجان شهید رحم الله بووی زموندا بخاری استاد او هغه 3000 کتابونه صرف گفتگو کې کېږي په سیرت باندې 3000 واړه هټ مختلف پیغمبرونه لکه مرته وی چې صرف سلسل صفه غمون سره یې تقريبا کم زیات بره دغه سیرت چرېتا فقہهتی سیرت وایي اغدا سیرت چې نا نظام او استنباط کی او دا ډېر بهتري نه پرلوده د سیرت پرې کې عربای کې زاد المعاد د شیخ الاسلام ابن قایم دم فقہهتی سیرت ده خو بیا ترته کې احکام راځي سیرت هر کتاب په ځلنده کې ده بل پدی کې شفا د قاضی عیاض داوندلو سالمو شفا چھوڑتا ہی قاضی آیا دا بنیادی سیرت ماندی دا, دا کتاب لیکن دا فقیاتی انداز کسی دارن الوکاول وفا الوکاول وفا یو عالم لیعلامہ سمغودی دا, دا کتاب دا دا انداز کسی اردو کی دیکھے دیر زیاد کتابونے دیر چا مکمل سیرت را گستے چا دا سیرت یا پہلو را گستی دا فقیاتی اندازی لگا بری که سیرت دڑا محمود احمد غازی بہترین کتاب دارن یو بل عالم هم دے ڈاکٹر اندے ڈاکٹر حمید اللہ دیکھی کیہتی دی سیرت کیا ډیر لیکار کړي دا ڈاکٹر دا صاحب استاد هم دے قاضی شیخ صاحب یو کتاب پڑھی کی لاغره اسلامی ریاست د سیرت میں اسلامی ریاست نظام کولے دے ګل اسلام و یو بل کتاب د رسول الله صلی کی سیاسی زندگی کیاسی زندگی څنګه دارن دې په لګان بیا د نړیاله سلام د مهدانې جنگ حالات به حیثیت استاد به حیثیت فسکدون کې قاضي به حیثیت معلم به حیثیت داینده دا چې بیا ځان ځان کتابونه پدیشي البته دې کې چې سې کتابونه زاسې وي لکه یو کتاب دی اطلس سی سیرت ناطلس نا سی سیرت داس کتاب دی دا چې سیرت دا تمام مقامات نقشې دب کې کو دیو عالم دیو دا ربو ڈاکٹر شوقی وردوید حلی کری اگر پا قرآن بانیم یعنی کلی دیتلی سیرت امدید دی دارو سلام علی یو محنات شروع کرده دی او یو سیرت روان کرده دی رکت مجموعه دا او دا اگه سو جل در اگری دیو لاشورو دی اگه تا سیرت انسائکلوپیڈیا وید دا اگه صرف یو جل صرف دا ربو جغرافی بانده دی دون اگر دیو برا موسر اپرو پرین ایزات کتابونه د سیرت حواله سه به دا خو دا په لږه نبی اکرم د سیرت د مطالی مقاصد او فوایدو کتابونه نن درس حواله سره د سیرت یو بل په لږو ډيره حاما چاګه اعجازي سیرت وای یو ناشنا شی اعجازي سیرت د سیرت, سیرت اعجاز څنګه چې اعجاز په قرآن, قران اعجاز اجازات واقع. و ناشنا واقعات دا څو واقعات چې ظاهر کې د هغه اسبابونو او الله رب ال عزت د نبی عليه السلام نمخ کې اغه اس بغیر اسباب او حالات جوړ کړل وو یا کې دا د نبی عليه السلام دا با سخته پارو دا قدرات مو دا پارا یو تیاری و دا یو جبه په لوري راغلی نو څو د تاسو مهالنج دا, دا, دا د نبی عليه السلام د سیرت اعجاز د قرآن اعجاز معجزه کوي جنګ ان شیرا قرانی او موجیدانو د نبی رسول الله د ژوندۍ او د سیرت ام یو اعجاز او معجزه ده کینه یو د سیرت د اعجاز نه یو جیبو واقعه ده چې نبی الله اسلام لا پیدا شوه نه لې بلکې زمو په خیال شفلار کیم لانو او تر دې پوره چی پسو مو بلکې زرق علی مخکی یا صونا مخکی یو واقعکی پدې حجاز حدیث مګه چې په مدینه باندې اول تیر زیات زلزلې وجه دا و چې مدینه د اسمکا او د غون دګ تیر زیات زیاد کشا وو آتش وښاوبه جن قوم غزاني سکون دي سولې بيجري آتش کشا دا آتش وښا ته یو غون دا کم چې د زلزلي مرکزونه دی زما کې دنه دا سلاوي هغه علاوه په خټ کې دوش نه زلزله راشي دغه آتش وښا په مدینه کې ارزیات دا یو چېبې اجازه و چېبې واغیا وا چې د نبی علی السلام دراتلو نه پسونو یا زرغونه یا زر کلمه کې د مدینه په لزمه کې یو خطرناک زردرار आला او اغسون عتش په شاشي وغټول او شلېد او دون الیا لا وروتا دن وروتی چې نه د نن چېمګه کې لا وروتا او لاوی آثار کوم چې کم خلک جمع لري د طریقته له به خیال شي نه چې واه توجه پیدا کوم ذهن کې ویرایش یا کا هندس له ګوړي څه چې کله مدینې ته ځ او مدینې ته نږدې 20 کیلومتر فاصله کې یګ دم پرې سړک جوړو تر په تا په شهرا کې تور تور ګټه داسې ګټه کارا کېد شروع شي ته چا په تور پېټرول یا تارکو لغوي ته خاني بس حد نظر تور تور شهرا پورې غاړه روانې ده ته ښکای یا وخت نشي بیا چې سړې اورب تر تر لږ او هو تر نغلت او خط رب طبيعت د قصې او سلسله د تور او غټو د قام دغه د ذي لافي اثر او حديث کې راته نبی عليه السلام د مدینه تذکره کوله یا د تاریخ سره تواله شي تذکره کوي مدینه سمره خارو هغه زمانہ کې ما بین اللاباتین لابا لاوا د غول او منسک نه ټول مدینه ریاست د نبی عليه السلام په واقعي او سترو او اورشاش تقریبا 12 او ليب ليك تامران دا زال دغل اورا هو دا ددی لا ویرا وو تو یو تو پای دی یوخنے بیلی سلام دیمل او دا بیو اسلامی ریاست نو کدا لا شوی او هجرت تنزیاد هجرت نباد شوی وین شمری ریاست وډې نو نقصان شي تبي او دې مفايده دا چې نبیلی نه د خپل الله پدې لایی سره د مدینې زمکه سرخیوه دا. او دادا؟ دی کی زلزر و دا دا کوم که سانو د متاله سره وي کمزې کې زړلړای شه لا وروزي نا غسمه کې به سرخیوه الله پاک دا تیاری کوله مدینې ته سرخیته کوله اوس وګورئ او دا ایجاز دی سیرت دی ایجاز ماشا خبر پیغمبر لانیش کړو تیاری ورته کی دغره یو بل ایجاز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان نمونې او دا ایده قبیلونهونه اچيبا دا, قبیلو دا عرب کلچر داو. جدا دا سلوک جدا د عرب دا طریقه اچي ما کلمو له استاد که فرد له خستو کو د قبیلې و نو دته خبرو خیال په کې ساته یو خبر ودا وا چې په نوم کې به د شدتو شدت د لڑایو او د چګړې ترته په کې شار نو به خسنو می سره حرب حرب هر منجه دینو دارنګ یا دغم اثر بو وکي نوم یې سره فوزن فوزن څه ده غم نوم به سو آسیه نبی رسول الله یې بدل کړي یو پداشه کولم نو خوستان ګن ډیران ګلو یم ګلو اختر ګلو خا دا ګرنګ زم به پرمونو کې سو پرمونو کې با د بوت پرستو د شیل بو یو عبد الشمش عبد العزا یا دا قبیلی نمبو یا دا شریح عبد الدار چکتا؟ ولیکن تا اعجازو دا نبی علیہ السلام چی دا خاندان و دا قبیلی یا قبائلی نمبونا گوره دا جایی دوا بنو اصد اصد زمرین بنو اصد زمرینو میخیر بنو زاب بنو زب دا گوه تاوی اردو کی ورد تا گوه ہوئی نوري دلګو سمسارا شانه یاده است شیتاو درې بڼو غرم غنګړي وي زو ته قبلون مونې بوله کې دای واجبای اجازه نبی اسلام لانیشته په خاندان کې فلار نکو وغیره غرني کو ډرني کو د سالم انبيان ني بوله کې نومونه داسې سفر روان دي درلا تیارې ده ماخه بلعمي عبد الله مشکینو تمام ملک مشکینو دے د شرک چات چرا عبد الرحمن عبد الله دنیا کې شته نو عبد الرحمن عبد الله خسرکی د مور نومه امینہ امنوار څنګه السلام ته پیور کړی نه نوم حریمه سعدیہ حریما صبر والا سعادت سعادت کامیابی ها دا کړه د وینځیو دا, دا غلامینو مې ایمن ایمن برکت واره عجیب خبره دا غره ټول دا الله الہی निजाम حالانکه دا عربو دا معاشري یو کلچر او ترکیب لري او دا پیغمبر نن نو بل طرف طرف روان دي غریده خاندان خدای خاندان ته نو بنو هاشم ها د شرک وغيرها نومو مناسب نوم په کې نشتی دنی کنومی ری بس حاشم. حاشم سمانا وانا. دا دا دنی کبل آمد عبدالمطالب ری برد. حاشم دا, دا سیو آیا تفسیل و بیابی بلزی گو. دا دا حج پا مسافر روٹی ما تولا و فراک رو دش بیسا یارو. سون خنومی بنو حاشم. دا قریش دای تفسیل و بیابی بلزی گو. در دیپونی چی در زائی مور خاندان ازاغی خاندان نونسو. بنو ساعت دا حریمی بنو ساعت ساعت کامیابی تو خدا مور طرف نخاندانی خلی دا مور طرف اغب بنو زهرا زهرا گلتو یو غوطه تو دا سید الهد القیاز ندا دا نبیر اسلام دا سیرت اعجاز تیو تیو دا فیتی و قدرتی کوری و کار روان خراشت یا بل اعجاز دا نبیر اسلام دا خل محمد دا بل چه خیلی نیکر نیکو لم محمدي کي دا اول کوونه او تاریخ تاريخ کي اصول منو تاسير شي محمد شيخي غير مشهور غير معروف مشهور شي محمد رسول الله صلى اوس نکو نیک پیغمبر ده نو توحيد شوی ده انو نګري محمد صلى الله عليه وسلم محمد باندې سره چ زیاد زيادې تعریف کی ما اشاره دیتا چې دا بس الله سره کي چورل پر نظام شروع وله تا او داس تاریخ چې 1400 سال میشو د پیغمبر تاریخ شروع ده ختمېدونه نه ای قران کریم الله فرمایي ورفعنا لك ذکرک او څنګه قرته کړي په کلمہ کې په شاهادت کې په مانزه کې په اذان کې الله د نوم سره علماء وایي ګونو موږ داسې د دنیا کې چې غبل کل اسم با مصمری یعنی په خپل مصمم باندې پورا یو قران او د محمد رسول الله صلوات الله علیه و سلم مومن قران سمانا. بار بار د وی کتاب دنیا کې د قران عمر ازیا تو یون کی کتاب او هر وو یون کی کتاب بل کتاب نشه ایسوب نشي دیش ور او د محمد رسول الله صلوات الله علیه و سلم مر ته عارف دبل د الله ناب دبل انسان نه کی په مخلوق دا سو غوره قران تو غوره قران چی د سحر اذان سره پرې دنیا کې شروع شي نو تر ما اسوتانه پورې قران ملي کېږي تر صبر صلاح ولا څنګه او دغره د مه نور رسول الله سلام تذکران مسره شروع کی او دا ټول ورځ لګي ولما وای کله چې دا دنیا آبادا شي را نو دا باران باران شروع دی وره درېدل نه دي تاسو ګورئ په چرچا د نړۍ داسي سورس یې یا نو صباح هو ګلوبل ویلیش دی دنیا او ګورئ په دنیا کې بچرته اوس باندې لګيږي باران درې دین نه وسدان تا د ساتاس ابل ځای کې ابل ځای کې د دنیا په اوږډ کې به بارای در الله بارا مدريده لینا ده داړن خبر نه شي اسلام راغله نو د الله ذکر د قران تلاوت او د مه رسول سلام تذکرہ شروع دا د قیامت صبا پوری بچري څنګه د اوقات کې د هرمل فرق ده د يوم البلن کې انفرق نیمه کې انفرق په پاکستان کې د کراچي په خبر سونه د پټیو د دې د فرحت تاسو دوي اول سحر په دنیا کې غالباً په ماليزيا راځي نو په ماليزيا کې چې سارشی او الله اکبر الله اکبر شروع شي نو د الله د تذکرې سره د محمدا رسول الله سلام تذکرہ او دا هر مسلمان کار دی چې تلاوت کوي او کله یې کوي په ساره باندې کې قاری شه بموري شه تلاوت شوه دل دا جملہ شیونی دا اذان ختم شیونی ور پسی متصل شیبل ملک دغه عقده کې ساحه شی ور پسی بل بل بل بل بل دا سی بل سواره وخي چی او اذان نو دريږي د قران تلاوت نو دريږي قران مليږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرم کیږي او الله تذکرم کیږي د دنیا پرې پیدا کتاب ګون شروع نه نو دري ماشل سل هر منټ بعد لگے شروع دا یو سلسلہ نو بارل خبر مړه کولای شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دانوں یو حجاز السلام علیکم استی بیاد دا څوک وره بیا د نبی رسول الله நவ باد محمد نومامش هر مسلمانېږي د نبی رسول الله پا صلی کرام تور کې محمد نومي خو سل فروش ابو بکر صدیق رضی الله محمد نوم دې محمد بن ابي بکر صحابي هيكشر نومي محمد بہرحال ولیکن بیا دغه شورت نبا دم د چاچونو محمد د اوسم مسلمانانو کې مداغدو نه تذکر نشي کېره سونه چې د نبی رسول الله کې نشي کېد دغه نبی نو تاسو هیڅ بکې پوستئ دغره نیو بل ایجاز او تقریبا دا به بس اخیری هغه دا چې د نبی علیہ السلام ولادت په مکه ته یو ایجاز نبی علیہ السلام پیدا شوه په مکه او باسب یعنی نبوت هم له شوه په مکه کې دا یو ایجاز خبره وا الله پتا شيځه کې پیغمبر پیره کا مکه کې او حجاز کې چې دا مکه د تمامی دنیا د جغرافی په اعتبار باندې مرکز دی یو اعتبار مرکز دی چې مکه په خط استوا په راته او خط استوا د دنیا پرې نقشې کې ګلوبل ګلوبل شريفه دی دا خط استوا مرکزی د دنیا یو درماد چې هغه وخت کې آباد دنیا چې کله نبی عليه السلام ابو بکر نو ترې بړیاځمه دا آبادې نوری نمی آباد نروس در یار شوی یو يو یاو یورپ یورپ آباد در نبی علی السلام باست وقت دیم افریقا او درین ایشیا و نقشه او گوره د دا قرآن دوری کې کی جغرافی کلاسلو قرآنی جغرافی انوالتبی آن نقشه که نو دا حجاز او مکه چرا دا دا دی دریو وانو دریو وانو برای ازم و پاگه وقت دا وسط و قلب ده جرد د دې په اړه چې د پیغمبر د امشنو پیغام تمام آبادی دنیا ته په سره وایي دا ما کومې خاطی استوا باندې واقع مرکز د دنیا د روایت کې راځي متشکرې مولا مری په قرآن کې رانه کال کړي ده سنت سمات د شمې اړوات نې کې مهمه کې کتلو او شي کله دا زمکه جوړې دا نو په دې کا به په دیواني او می خو ورسنګ چو بل ته زدرهونه شی او غزدن بیا د ازمکه قریشونو ګور ته خوري دو په مرکز جغرافي اعتبار سره څخه ته استواړه په دې تیوار سره چې آباد دنیا هغه کډره به راځي موندنې د نړیری صلی الله والسلام به څلګي د نړیری اسلامنا علاوه د څمره انبیای چې تقریبا تقریبا قران کې ذکر دي نه جزیرت العرب کې جزیرت العرب باندې درمو وانه بریازمون وسط درمیان د نړیری صلی الله والسلام د اعجاز سیرت کې او به داسې نور هم به عجیب به خبره دا چې د نبی عليه الصلاة والسلام دชีرت کتن یو کدنیاوی او حرام ماملي نو زمونږ لپاره دا یو بهترينا نمونه راه او یقینا رول ماډل ده د محمد رسول الله حياتي په یوه کې ده شي ولیکنه دا په چرته ته په وګان سره ګوري چې ماسوی دا تقریبا په فقیاتي سیرت خبری شروعږي فقیاتي واقعې په اړه موږ شروع کړو نو ک چرته دا خون سیره یو یقینا د سیرت پر داسې معیاري انداز کې وکته شي چې بالکل شری صدر کیږي د کی سیرت بالکل فقهياتی انداز کې بي توضیشي ده د واقعي سیرت سره سره فقهياتي سیرت موطالعو کتن لري څه دي تر دې دغه سړي ذهن یو عجيبه اعجاز ده د نبی عليه السلام د سیرت دמעنه وبس بلونوار ما ویله دا عربو جغراتي مې حالات اب ان دا ای جغراتی صورتحال او مهلو وقو او ور سراب د عربو حالات خوبه او خرابه با ان را روان در